Dotzena bat urte Pierre pierbidar baigojiak unibertsitalaria hasi zela olako antolatzen, gerostik aldizka iragaiten da bilugaldetan. Mintsaldiak baino urgunago joan behar dutela jarebanek, eta pireneuen bi aldeetan badela zerrekin elgerrekin zion usue barkos, nafagoako presidentak. Momentu honetan, pokte fabatzu daukagu e, eskutartean lan aurrera eramatekoez bakarrik hori, Gogoratu behar momentu honetan nafarroa berriro hartu duela bere parte euro eskualdean eta zentzu horretan nik uste, momentu honetan bidez zabala irekitzen dela kolaborazioiek, gaioiek estutzeko. Realitate bat kompartitzea gu eta realitateen horren hildotik interesak baita ere eta beraz lan egiteko esan bezala poktefen inguruan aukera ederra. Sedeen obratzeko nahikaria haundia, ekonomia, laborantza, hezkuntza, turisma, kulturan eta beste, Euskarak zinesko komunikatrezna bat, subibat izan behar duela lotura horietan, errando, Jean-Michel Koskarat, baigoriko hau Bai, zat, edo zen gizaz, bon, min, gure mintzaire hori berdula behiratu. Haino eh? e, hartu gira hanitzek ez zutela entzuten edo, edo, edo kompren ditzen bera. Behas, uh, ahia negumatez, uh, bila katuko da gure gure mintzaire bakarra bainan ara. Biziki konteniz, ehun eh, hori handi bat dugu berrize ere uxue barko zen errezebitzia, hemen zen uh, eta ara, uh, gure eta gauza edera. Poietoak elgarrikin muntatzearen garantzia aitzinian eman da, dinamika bat izan behar dela lujaldean egina la bizitasun haundia izaiteko.